Kicho cha somo kinasema mtu akifa bila kumkiri Yesu jihana mu milele. Mtu akifa bila kumkiri Yesu Kristo atatupwa jehanamu jihana mu hii e, ni sehemu ya tatu ya somo linalohusu mambo ya wakovu. Kwa ni sehemu ya tatu ya masomo ya wokovu. Kama ilivyosema haya masomo tumekuwa tunayasoma kwa muda mrefu. Na nafikiri ni mapenzi tu ya Mungu kwamba haya mambo tuyasome mara nyingi nyingi. Na ya tuya hubiri mara nyingi nyingi kwa namna tofauti Lakini hii ni ulufurizo au series fupi ya mamba ya wakovu kama wakovu Mito na wakokaje wiki ya kwaza tuliona ya pili na leo tu kwenye uki ya tatu Ambaye na habari za mta sipo wakoka atakuwaji wakoka jina lake jingine nekulitia jina la Yesu Kristo Tuliona mamba yanao pamtu wakovu Jina lake jingine nekulitia jina la Yesu Kristo jina lake jingine ni kulikiri jina la Yesu Kristo, jina lake jingine ni kumamini Yesu Kristo, jina lake jingine ni kuweka matumaini, au kueka um, ea, matumaini maani e, katika Kristo peke. E, sasa tuna, huwa ni mara nyingi, mara nyingi nyingi yao mara kadhaa kadhaa watu ni naisi kungerea habari za wakovu, na situmekotu na hubiri mara nyingi, lakini huwa ni mara chache, ni kwa nadira sana, kuongelea habari za mtu asipoeukoka atakapoelekea. Eh sem funani frani, e, Yesu aliwambia wana wa Wana wa Zebedai ambao Yakobo na Yohana. Mama mama alikuwaepo pale. Akasema, "Je, mna uwezo wa kunywea kikombe kile nitakachokinywea?" Yaani haya mambo magumu magu, naweza kupita naye na Yohana na petu na, na, na Yakobo. Wakasema tunaweza. Okay. Sawa. mi ana kasesa vile, masomo kama haya ni masomo magumu kilo. Lakini kwa vile ni masomo magumu na kwa sababu yako kwenye Biblia, ya, tuhati kwa tu, kwa sababu bala ni magumu, tuotrokbari ya. Hapana, mbili tufanya nini? Tuafundish. Sawa, tutafundisha mara nyingi ya bali za ukovo, faida za ukoka, na na na na, na kwa m. Masomo ya wakovu haya Tukwa tunajirea pale yesu Halipo sema kwenye matayo 16 26 halipo sema hivi Itamfaidia nini mtu Akiupata ulimengu Hakapata hasara ya lafsi yake Au mtu tatua nini badala ya lafsi yake Kwa mba Yani kitu kikuba kabisa macho Manadama nazaka kipata Ni habari za kuwa na Na wa mirele Jina hake jingine Ni habari za kuisalimisha nasi yake. Yani maisha baada ya kufa. Eh. Yani maisha baada ya kufa. Eh. Hemi tufungue kwa maandiko Kisoma katika kitabu chaluka. Mlangu kumina tisa. Luka na tisa. No, tusome luka kumi kwa za. Tine luka kuli. Cool. Tuende ruka, mwangu wa kumi wakitapu ya ruka Tuanziye mstari wa Sasa ndo msera wa kuminatisa uo Tuende msera wa kuminatisa nasema hivi Tazama Tazama ni mewapa amri ya kuyakanyaga Kukanyaga nyoka na nge Na nguvu zote Zayure mwogo Yani mewapa zote watu wake ambao wa binadamu amri ya kukanyaga nzige eh nge, nyoka yani yu ni hiyo ni shetani nge, nyoka eh wala na nguvu zake zote uzikanyague yaani mkristo wa leo mtu aliyemuamini Yesu Kristo hana cha kumkwaza tukubaliane Kitu kibaya kambisa kinacho mba manadamu Kinacho mweza manadamu huwa ni mauti Vile nasema Yesu Kristo. kufa atakuwa naishi Ni viku misana kuubi Yabali za jihana mea moto Bila kuongelea usimu amilele Kwa zani vitu vima Ni mbele na nyuma Ni sana kwamba unaweza kwa na mkono Mbele alafu nyuma haipu Kisha gusa hapa Una gusa naku Nupande wapi Wayo Anasema Wala hakuna kitu kitakachu wazuru Mr. 20 ndo likuwa nataka kusitiza nasema hivi, lakini msifrahi kwa vire pepo wanave wati, bali frahini kwa sababu majinaenu wa meandikuwa binguni. Ndiuliza kina petrol kwa mepewa vitu vikubwa, uwe ndiulize ukutane na nyoka, uweze kumukamata na kumfinyanga onavotaka. Hata kama ni chat, hata kama ni swira, hata kama ni cobra, yale majoka yote makubwa, hata kifutu, yale makorofi, makorofi, makorofi, makorofi, yote, amani ambayo inaweza kukungata sambili sanio, shandoka tuliani unawezo kuyakanyaga yote na tasulaki ni kumanyaga shetani kazi zake zote shetani ana, anauguza watu leo hii, watu wengi wanauma yesa nasema uyu ni bintu wa Ibrahim ambaye shetani ame, ame, anasema ame pina mkono kwa mna miaka kumina nane, ame tesa kwa miaka kumina nane, haki na Petro katika kile kipinda, wakati ule walipa yule mamlaka lakini yesa kawambia yu mamlaka mna yaona ni makuba diyo muna ya fry aniyo kwa sababu kwa makuu kama wanaringarini kwa sema, wari na ma pepe ametuti yani kira kitu tulimekiweka chini kachini ya urines lakasi kama sawa imesha wapai mamlaka, mna shida lakini imu na fry kitu kitu chaki kumba chako fry ni kwa sababu majina yenu anikwa wa minguni wanyani kuli wewe mkuu siriokuomba mbali. tuansa na wewe mbali kwa sababu so, sinaa mbali sako na mna tufatilia wingi ni kuli zewewe wakaribu apa Tulioko pamoja ma unawe majina yako anikwa minguni. tutakuja kuona uku mbele majina kuandikuwa minguni sio kitu asili paulo tutakuja kuona na ungele habari za wanaki wawili wili wanaki ya mmoja sintike mwingina likuwa na vitu kama majina kama hato yaona cha wa filipi Halisema majina yao ya meandikuwa Sio siyo kusama kwa mba likuwa na wapapu wa paampu na wasifu sifu paulo alikuwa na juwa ni wananikuwaje watu majina yao minguni Mimi, mtasipu ni ficha roho yake. Haka ya niambia, tukaongea habari za wakovu, maneno mawili matatu. Majibu yake ya taniambini, ya tajua kabisa kwa huyu majina yake ya majina kwa binguni. Huyu ni mtu wadini lakini hana jina binguni. Ni, vira, ni raisi, wana sio siri kabisa. Hakuna siri. Yesu asema, frehini kwa sebo majina yake ya kwa binguni. nyingine ni nini? Jin, jina kuwa binguni ni kitu kikubwa mtana atakwa kipata. Na ukiona yeye sana nakwambia kama hiki kitu ndio sana ujue kinyume chake basi ni hatari zaidi. Tutaona. Leo tuangalia kinyume cha hapo. Yohana mlango wa 3, usuli wa 3. Anasema ili msari watu na utumie tunaopeleka injili mitani. Anasema aamini, eh, anasema ndio Yohana 3:3. Eh, Amini, aamini anambia mtu asipozaliwa mara ya pili Hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Mwene wame, leo hii ni wa Kristo wengi. Wengi kabisa. Ni sehemu kubwa ya wanadamu ni asilimia zinazo zidi sisi ni kuenda juu. Namba kupa hiu. E, katika kumi, unaongelea tisa na zaidi. Katika mia unangerea tisini na zaidi. Mtu hana wake kwamba hamezariwa mara ya pili. Hajuimi hata mara ya kuzariwa mara ya pili. Lakini, anacheza kwenye dini, anacheza kwenye imari, anacheza na Biblia, anayo kwenye simu, anayu mungu zima wapana furahini kwa sababu majina ino ambeku wa mbinguni, na majina ino ambeku mtu asipu zariwa mara ya pili, hawezi kuhunofanu wa mbinguni. Hini mwenye nulizi, ama nena hiyasema neni, ni Kristo siyo Kristo? Ni Kristo si yes. niyo? Unadhani, kuna mba kuna mbadala wa wahap Kristo anajua mbinguni kuna ha, anajua, alitoka huko ndio mwenye mamlaka yote lazima nimepewa mamlaka yote tukuje kuona leo eh kwa hiyo anasema hakikisheni ninyi watu mnaoni sikia unapokuwa unapokuwa kwenye dini yako dini ina maana mbili wewe niambie watu wengine tutoe leo dini wakati mwingine ni sehemu ya maisha ya kijamii kijamii ema babako utaugua kama anaweza kaja kukuoona Uka ukauka uka, uka. uka matatizo wenzako akakuoja hapo pesa tu <tos> lakini hata kama utakuwa huko kwa sababu za kijamii kijamii kwa sababu zozote zile lakini kaa kule uko na kabisa u, bila tashwishi bila bila bila mashaka kwamba umezaliwa mara ya pili kwa sababu neno la mungu liko lazima kwamba usipozaliwa mara ya pili Huna matumaini ya kuona ufalme mguri kabisa aliyesema ni Kristo ingekuwa labda kuna mtume mmoja alisema alikuwa ni Kristo mwenyewe mdomoni mdomoni eh eh kwa hiyo kwanza kwanza nikumwambie jina jingine la kuzelema lapili si unaokoa Heo kuna dini nyingi. Zina kwamba hakuna wakofu dunia. Hei, <laughs> e, anawamia hakuna. Sasa, hivi, mtu akikataa kitu, unasoka sema kwamba, ah, anacho, lakini hajui kama anacho. Apana, kitu unacho kikataa, unasema hakipo, kunacho. Kunacho. Hei. Leo hiyo kichukua kanisa baba lao kubwa niaitwa Katoliki ukoauliza uokomba akuna hakuna wokovu ni baada ya kufa. Biblia yasema, baada tusome katika kitabu cha cha cha Waibrania. Wokovu sio baada ya kufa. Baada ya kufa ni hukumu. Eh hey. Biblia ndio tuamini Biblia au tu tuamini imani za zilizoko kwenye vitabu vya warumi. tuamini biblia. Hebu tusome wote kutoka katika kitabu cha Ibrania, mlango ule wa mstari wa shina hivi. hivi, na kama vile watu wanavyowekezwa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Eh. Wanapenda kulinganisha mambo na watoto wanaosoma shule kwa kwenye mitiani. Hivi unaweza ukaacha kujiandaa vizuri ukisema ah Matokeo itategemea matokeo ita, itakuja baada ya, ya, ya mtihani. Hapana. Seheu utakapo kuwa. Kama utakuwa kufauwa kufeli. Utaijua kabla huja kwenye uwe mtihani. Ukisubiri ujirea kwenye mtihani ujua mionoka na maja. Ujua mionoka na maja. Kuna mingine anangia kwenye mtihani ya kiuwa ataenda kumuangalizia mwenzaki. Anajua amejipanga nitaka hapa. Mungina ataka hapa wanatengeneza netway Huyo ndo Mkristo ambaye anategemea kwamba wokovu ataupata kwenye kufa haupo Wokovu hupatikana mtu akiwa bado yuko hai Baada ya kufa tu immediately mara moja ni hukumu Yule yule yule tajiri kwenye kitabu cha Luka eh na na na Lazaro Baada ya kufa alipata muda mwingine Hapana, baada ya kufa alijikuta uko motoni immediate agaanza kuomba kidole ki... kwanza inaonekana mtu anapokuwa kwenye moto anachanganyikiwa kwa sababu anachanga gani wewe kidole kinaanza kachova kwenye maji kika kusaidia kweli jili kulikuwa ni la kifuuza angeomba angalau nitee jagi la maji eh lakini naomba anaomba kidole kichovye ukifanya hivi hata sasa hivi ukiwa na ki... mta kichove, kidole hakikusaidii kwenye maji kwa hiyo alikuwa kama Mwoto umemchana sana, inachoona. Kwa hiyo, lakini kwa hiyo kuisha sema, ayama niyoto sema paka, paka kwa machozi. Katika vita mbavu mungu wa mefanya uokovu wazi kabisa bure bure. Havilipi kwa pesa, havinunuli kwa nini, haviangari eh, kabila la mtu, haviangari cheo cha mtu. Hasema kwa wakubwa na wadogo na matajini na maskini watu wote... Ni kitu kinatoa okovu ndio amekitoa bure kuliko vitu vyote. Anasema mwenye queue aje bure. Usijakasema sikupenda pesa bwana. Ile kanisa kwa pana. Usiende na hela. nataka bure. ili kusudi tuondoe vishingizio. Mimi nataki vishingizio. Eh. Sasa Chuna wana kwama ni mapenzi ya mungu machina ya watu ya nikuwa mingu. Kwa mtu sume katika itabu kire cha, cha wa Filipi, wa Filipi nangu ule, sume wale wanawake wawiri, wan, wawiri wale, kwa mtu wafilipi, katika watu ambao walikuwa na juwa maana ya wakovu, ambao walikuwa na juwa eh, maana ya mamba ya rohoni, kwa mtuwa Paulo, ya mtu wane Paulo anasemaanje kuhusu, habari za watu Kuwa wa, wako minguni au hawapo Majinawe meandikwa Sasa au watu wa, Wana kwa minguni wali, wali andikwa baada ya kufa Wali andikwa kambla kio hai Je wali walipendelewa Wali pendelewa au kuna kitu walifanya waka, Wakaweza kuwanikwa Wali kitu walifanya e, Sume katika kitabu cha wafilipi mlango ule wane Mustari ule watatu wa na sema hivi Wafilipi Ehm Eh, rafiki ningapi nimesema? Mm -hmm. 43. Naam, nasema nataka na wewe pia mjuri wa kweli, uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami. By the way, kwishina ni sio kunatupeleka mbinguni, ila ni ni tu nje. Wali unaweza ukashindania kitu ambacho ukiamini? Eh, watapelekwaje kama kuamini wenye E. Ha, watu wali, wa, pamoja na wakovu Walifika same jiri wakashindania njiri waka, waka. Lio hii na, inawataka Wanawake na wanaume watu wote Tuweza kuhishindania njiri E Upereke njiri ukutane na watu Wakutukane mafazi ya nini kwa soo kuna shindania njiri Anisama na Clement Nae na wale wengine Waliofanya kazi pamoja nao nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kile Yesu alichokuwa kisema kwamba majina yenu yanatokiwa katika andiko Eh, sasa swali la kwanza nasema hivi, je jina lako limeandikwa katika kitabu cha mwa, cha Kristo cha, cha uzima? Eh dina lako limo katika kitabu cha mwana kondo. Kwa sababu iki kitabu kinaweza kitabu cha uzima, kitabu cha mbinguni, si na nini lakini hasa mwenye kukimiliki ni mwana kondo ni Kristo. Eh. Unao nasema imeandikwa hapo. Twende kwenye kitabu cha ufunuo pale tupokuwa tunafunga-funga. Leo lakini ufunuo 20 1. Ufunuo 21 nasema hivi. Anasema hivi. Isara 27 na ndani na, yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge ninge tena uandike kilicho kinyonge kilicho najisi kilicho kilambi kilicho kinajisi wale wala yeye afanyaye machukizo na uongo bali wale waliyoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana yani owner mmiliki waji kitabu ni mwana ni Kristo Kitabu cha wuzimu wanakondo. Mwenye kulize. Wayahudi wameanikwa kwenye iki kitabu. Sio wengi. Wameanikwa wachati akina paulo. Wayahudi uwezu kwa mkataa kristo alafa wakakuika kwenye kitabu cha kia ta siku moji. Eh? Kitabu cha wanakondo. Wanaingia wali umamini wanakondo. Wali umamini kristo. Unajua watu ingina mbawa wameanikwa kwenye kitabu cha wanakondo. watoto wadogo wasiojua dhambi bado. Waniambia mwanadamu yeye ila kama yeye hoja aondoke nayo ujue vizuri. Mwanadamu yote ile huza anapo umba kwenye uso wa hii dunia kuwa ameandikwa kwenye kitabu cha manabii. Sababu ni wake, kuondewa muumini kuwa ombi. na inasema baada ya dhambi kuja baada ya kutambua dhambi kosa ni na, na tamaa kaingia kwenye macho na kwenye mili na matendo tukaanza kutukana na kufanya nini tukajua jema na baya Biblia nasema tunatolewa katu. tutokujo kwauna pibili na wale watu wanafuto kwenye kile kitabu. Kwa hiyo mtu yata nazia mule ya miandikwa Yesu Kristo, pibili na sema Yani ni kama anaku-approve. Au anakusibitisha au anaku-hakiki. Kristo anahakiki majina watu kwenye kitabu chake na kuhakishia. Ehu. Kwa niyama nilu ni magumu. Katika njina ambazo ngemshukuru mungu, ni hizi zinazo kuambia ukweli wote. Hata kama ngetoka hapa, nika kuambia uongo ule wa dunia hii. Kama njia, zita nda kutuma. Yesa nisema, masikini mtenda kwa nao. Dunia, mungu watatubariki. Paulo Penye... nasema, mimi najua njia. Ivi katika watu wakubarikiwa kuliko. Kama ngekua ni kubariki, kutubu, kubariki. Mwazo mbaka mwisho. Mungu wakaza kubariki watu kabla ya Paulo kweri. Katika Lakini pala na mimi ni najua kivyote Ni najua ncha, najua ship Najua kupungukiwa, najua kuwa na vingi Hivyo vitu vyote vitakuja, munga tatupa Lakini kitu wa ni cha razima Kabisa kikupa kabisa Ni habaliza usbiti wa majina yetu Katika uzimua hamile Eh, hapo ni baba kubwa hapo Hapo ni baba kubwa Eh Anasema Tukwa tunasema tufugua kitabu gani Eh kwa hiyo tunaona kwamba mwenye kukimiliki kitabu ni mwana kondoo. Leo hii kuna dini nyingi wafadha shukrani dini ya za Jumaizi wa Islam. Ana kwambia ni mada haramu. Uozo gome tuma mada haramu kitabu chake. Sehemu nyingine anasema nietee wale adui ni wachinje hapa niwaone. Anacho kwenye kitabu cha cha cha ruka. Eh Biblia nasema Yesu atafika sehemu atakapokuwa ameweka nini amewaweka maadui zake chini ya miguu yake ndipo atakapoorishwa mamlaka kwa Mungu Baba kitabu e, cha Wakolintho wa 1 kwa 15 kuna watu ambao ni maadui wa Kristo kuna dunia itaambatana itaandamana na mtinga Kristo wengine watangia kwenye vita vya Armageddon tuliviona. kwenye mlango wa 19 wa kitabu cha kwenye vi, kwenye vita vya ya Gogi na Magogi kwenye mlango wa 20 hao wote ni adui wa Mungu na watabeba wengi na mimi na wanahubiri baraka lakini ninazoeka katika muktadha ambao Yesu Kristo alizureja Eh, Yesu alisema Musithani kwamba nimekuja kureta amani duniani Mbali upanga Nafraha yangu nikutupa moto duniani Unazu kwa kwamba yesa likuwa Hahubiria baraka na amani Hapana asema mimi ni mfarmu amani Lakina asema sikuja Sikuja na habari za kuja kwa hubiria Amani na iwanarifumiri na, na ishirini na, na kushiba Matatizo yote Well, I mean, you katika njia believe that God is Jesus, we believe in No, I don't care. Eh? What mwenye kumiliki kitabu, ni mwana here to read books. We don't want to Ufuno yoyo, sume kumina tatu nane, ufuno kumina tatu nane anasema ito. Ufuno kumina tatu nane anasema ito. Tuone mwenye, leo hii watu wanadhani kwamba, uwe wambie, na siyo watu ambali sana, hile ni watu wa imani, tu imani, imani za makanisa. Wanadhani kwamba, maadamu una una dini, unadini, unavitabu vyako, unavyo, unamaleso, unavitabu mchanga njiko, Unaweza kujitengenezea vitenzi vyako siyo ma misale yaani uka ukawa na vitabu vikakufundisha imani ukajitengenezea anaamri zako za kanisa lako alafu wote mtajikuta mko kwa Kristo sicho mungu anachohubiri unasemwa wataingia wale walioenda kwa maelekezo ya manapondo wa Kristo hawataingia kwa ajisi ya, ya dini mbalimbali hataa ingia kwa sababu walitena mengi mazuri Na. Hata ingia kwa sababu sijuni mada kana teretwa kalkata apa na wata ingia kwa sababu wanimami Yesu Kristo pekee aki hakuamini ma, ma, masanamu, ingine, ma sanamu hakuamini vitu vingine hakuamini mambo mengine au hakuamini Kristo pekee kwa sabo tumepewa jina moja tu koko kolo ni Kristo. Na angewa kwa miu kwa mami ni Kristo bipira semaona amamini Kristo amamini mungubao. ama mimi ni roho Siu Kristo kwa maana kama ni Kristo, ni Kristo. Unapomtaja Kristo unatajwa unahutajia Utatu Mtakatifu wa Mungu. Kuna watu wengine nao wanakuambia wanajiita kanisa la Kristo. Wanakuambia ah sisi ni Kristo tu peke yake. Hivi vitu vingine kusikia. Ulisha ninashauriambia habari za imani zinazomgawa Mungu. Wanakuambia sisi tunashukurukana. Wengine wanakuambia ni wa Jehovah tu. <coughs> Makanisa yenye asili ya Yehova wanajita Jehovah Witness, Washahidi wa Yehova. Ukifika sema akwambia wanajumba la ufangu. Kristo ni takataka kwao. Wengine ni watu wajumamosi, Kristo amekuja kuingiza baada ya kugudurika sana, lakini ni wamoja, kuni Kundi jingine ni wayahudi. Anawambia, lakini wewe unasema asiye na maana hana baba. Kisha mkosa maana umemkosa baba. Kama ni kuna mungu na mabudu ni mungu mwingine, lakini sio huyu. Ukisha kuwa na ukisha maamini, Kristo na maamini kumbaba. <tos> e. Eh. Sika matuna iliwana kidogo hapa. Mwameo, shetani ya nabino nyingi ya kujaribu kumpoto shumana. Yoso huna wana waka tungine, tuladudia, rudia, rudia, rudia. Uwa turudia mana nyingi. Uwa turudia mana nyingi. E. Eh. Kwa hiyo, kuna watu ngini, imari ngini na wami ya sisi, kuna wa Yehova. Uo hote na hii imari za wami. Ngini na wami yaani kwa Kristo. Uo huwezu kapatizo kwa jina na baba na na na rao mutakatifu. Kwa sababu, tulabatizo kwa jina na Kristo. Hiyo ya na hii ni ukipiri wa uwami. Ukisha kuwa na Kristo. Kama una Kristo, una baba. Naniyo sawa kasema nineni mkapatizo kwa jina na baba na na na rao mutakatifu. lakini ni ni ni ya ajabu sana ni ni kudanganyika unajua shetani anaweza kukudanganya kitu unachiona wazi wazi ni kama wale watu ambaye anaweza anakuambia anachukua kioo anakupa anakuambia ini ni harumasi unampa harumasi yani sio anakuwa amekufunga kiki kasi gani eh anakubadilishio unaoona kristo anakuambia kwamba asie mtu uweze kwa na baba kumkosa maana kuizoga mko pesa mwana asema mkabatize kwa jina la baba mtu la baba la maana mtakatifu mtu anakuambia pana hatuzi kubatizwa kwa jina la baba la maana mtakatifu tutakwapo tukikosea anafanakuambia amesoma biblia eh sasa kuna wengine kama hawa wa mwendo kasi wao ni roho mtakatifu e roho mtak roho roha bila miehi amani wako ni matatu hayo wa Yesu peke yake wa Jehova peki yake na wa roho mutakatifu. Hei leo tunasoma abali za roho mutakatifu, roho mutakatifu. Hii uti ni njiri za uongo. Mungu ni moja katika nafisote tatu na anafanya kazi katika ukamilifu huwa. Unatoka ni ambea kwa mba hapa tunapogubili uwa tunangerea abali za kristo peki yake bila mungu baba. Tunapogubili baba bila kumsema roho mutakatifu wa mungu. Ni mungu moja. Hei. Ufunuo 13 na na mstari ule wa 8 Ufunuo 13:8 anasema hivi Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu huyo ni mpinga Kristo kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo mwenye mwenye kitabu cha uzima ni mmoja ni mwana Kwenye Zaburi Biblia, zaburi ya pili Kusuma zaburi ya pili mwishoni Mistari ya kuminamoja na kumi, kumi, kumi, kuminamoja pale Anasema Anasema Kiss the sun eh, Anasema Mbusu Mwana Asija kufanya hasira Munga natuaka tutengeneze amani na kristo Kwa sababu niye mwenye kuingiza kwenye Kitabu chake Kabisa Kweli kabisa. Ni ni ata, ata mungu baba ye Petro ipo, walipo panda kwenye marco chisa pani, walipo panda mlimani. Yesu asema mungu mungu baba sauti kasiiki kasema, huyu ni pei na mshikire zemi yeye ni yani mambo yote ni mwalika mikononi matu, Huyo ndiye ambaye utaratibu yote utai, utafanyika kwake. wengine lava mbia pana hatumtaka mara tu hatumtaka kwenye kwa yomba peke yake. E, sisi ni wanafunzi wa Musa au ni wayahudi Paka reo wa ndivu Tuna wanafunzi wa Musa na mungu baba Yesu hatu mjui hatu jato kako pana Msikri huyu e. e Ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 Mstani wa 15 vibri na sema hivi Na yupo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima ndio hiki chama na kondoo. Ata tupa katika nile ziwa la moto. mtu yeyote ile ambaye hataonekana ameandikwa kwa mana, kwa Kristo akiwa bado hai ajiandae kwamba nafasi yake ni kwenye ziwa la moto. Kwa so, Biblia ndio mesema? Biblia mamesema, mamesema. Eh, anasema, ana mtu yote ambaye hataonekana nani? na yani hana hana makubaliano na Kristo ajoe kwamba eh sehemu yake ni katika ziwa la moto na ile la moto sio la siku moja wala sio la mweka moja inasema ni la na milele na milele na milele yote. Wana kwa mieni hoja moja ambayo wakati mwingine vizuri kutafakari haya mama. Hii dunia lembe nisikilize sasa kama alikuwa amechoka tu. tutujadi yaneka kidogo pembeni Biblia alikusudi kujaribu kwa ufahamu ambao Mungu amenipa. Hi dunia Imejawa na maovu mengi. Mtu mwanadamu anapofikisha miaka kama 60 ya kustafa ukimwambia hemini niorodheshe mambo wanadamu waliokutenda, achana aliyowatenda yeye, ye sababu naye ana kwake mengi. Watu niambie Bosi wako alikufanya nini? Watu waliokuajiri wali kufanya nini? Wali wariku, walikudhuru mara ngapi? Eh? Nato mfano umri tu huo, sio lazima wao wa ajili wao wote vile. Niambie je, yani yako alikufanyia nini ugadi? Em niambie ndugu zako wengine na nini? Ang, niambie watu waliuibiwa uri, simu mara ngapi? Majambazi walikutesa kiasi gani na nini? Utakuta kuna orodha kubwa sana ya maumivu. Unaweza kukuta vitu vinafikia hata 500. Maateso aliyopata kwa wanadamu na yeye ukienda okay, ukakuta vitu alivyo vifanya katika hayo miaka 60 au umri wake utakuta alifanya vitu vingi vibaya. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ndugu zangu mnnielewe kila mwanadamu ana orodha ya mabaya mengi aliyofanya, na orodha ya mambo mengine mabaya aliyofanyoa. Hayo mambo yote usifikiri kwamba Mungu anaweza kwa mtakatifu akayaacha. Lazima aje aweke katika hukumu. Haya, sawazishi. Sasa kwa asili ni kwamba kila manadamu ata dikuta nimtuhumiwa eh hey, ni nana na kama mama mimo muna taka mungu wajao kumwa sababu ata ni at, watu alchoni fanya vibara kini kuna kitu chuo fanya watu huku senganya watu kuna familia ulitozivunja wazika wazikachana kabisa tunaso eh hey. sasa kwa sababu kila mtu anahesabu ya maovu Na mambo ya haki anatakiwa apate kwa Mungu. Biblia watu wote watajikuta hakuna mtenda mema hata kila mtu ana hukumiwa. Eh, kila mtu ana hukuta na Mungu. Akaona kwamba au ah, kwa jinsi nitapoteza sipati yeyote. Ngoja ni nitafute utaratibu wa kuwatafuta walio wachaji. Kama nikitumia matendo wote wamekosea. Matendo yao wani kujidanganya wote sipati moja wote ni wachaji. Njia pekee Itawaosa kwa damu ya manakondo wangu kristo Akamleta mleta kristo Hili kusudikina mwaminie Aweze kutakaswa katika damu ya manakondo Sasa ndiyo kundi hilo tuloro riongelea hilo Kwa sababu wote ni wakosefu Bivina nasema katika kitabu iti ya warumi Mlangu wa tatu wakio Ana, ana, ana, ana, ana inuku zabulia Hamsini na tano kama siko se Hata yishina mbira nasema Asema wote ni wamekosea wote ni watena dhambi Hakuna mtendamia malaha Hata mmoja Kwa hiyo, kama munga ngeenda hivu kwa matenda ya wanadamu, asingepata la hata mboja, ngepata ote wabaya. Kwa hiyo, lazima hao wabaya, awahukumu. Makosa ya wanadamu, lazima mungu, ayahukumu. Na hayo makosa ni mengi, haitoshu waweke nani. Haitoshu. Kama ngewa waka nani, mgewa pika miaka yufu So, kosa moja, niaweza ka mtu miaka yufu Unakuta mtu anayo hamsini, anayo miataka. Kwa maisha ya mtu, anaza ka O que kila pica mas sabe o que é a minha casa e como como eu não vou estar a tomar então cá mas enfunco então está cá a tomar funco minha casa minhada minha casa foi minha casa é outra milene essa monstro tu pagas kweli Eh. Na hii kweli wewe kwa mimi. Aya mambo naye yanasema wewe au wewe au yananihusisha na mimi. Sasa kama na mimi nijiweka kwenye huko hicho kitu basi sina haina ubaya wazungumwa na mimi nimejiweka. Mimi mwenyewe ningetaka kwenda kwa Mungu kwa matendo yangu ya haki nitatupwa kwenye jihana ya moto. kweli. Sina matendo mazuri yakonitosha. niweze kukwambia hey, acha hizi acha ma nitayasema sana lakini na mimi mwenyewe kwa mahesabu hayo nitakosea njia pekee kuambia, muamini bwana Yesu Kristo hakikisho maandiko katika kitabu chake cha mana, cha uzima wa milele uko sala asiye okay. kuwema humtatupa katika ziwa la moto da halizimiki yule jiwa la moto imsomwa katika kitabu cha wa, cha cha, cha, cha cha ja maluko, maluko mlangu ule wa wa, wa wa tisa pibili nasema hivi, intasuma maneno mengi mfruhizo maluko tisa, maluko ili njiri ya pili kwenye gano jipia, tapu cha pili ya nabando njiri ya pili maluko tisa nasema mstari ule wa roba ina tatu anasema na mkono wako ukikukosesha ukate ni miafadhali kuingia katika uzima ukiwa kigutu Kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda kati ziwa eh, na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika kulingana na Yesu Kristo jehanamu jina lake jingine ni jehanamu lakini baadaye taramishwa kwenye ziwa la moto ni moto usio kuwa na usiozimika jina jingine usio na mwisho jina jingine ni moto wa bilele <coughs> Ningetamani mubira nae ambia haya mambo, na namna ya kuyapona vizuri. Kulikuwa nae ni ambia kwamba, mjoni kuombe, ukapate, ukapate kazi. Kweni kabisi? Na ata kuombe, uwe kwaombe, ukapate kazi. Emu watu watu ngekuja, wakaombe, wakapata kazi. idadi ya ajira, Tanzania ina ningana na idadi ya watafta ajira. I, id, ajira ni chachu, kwa yu ni uongo, wengine watapati mbira hata kazi. Mungu wa namna fulani atakave walisha... Hakuona mtambai na tanga duniani Mungu asiuwe na kupango wake na kula kwake. Eh? Anaweza kala inje ajira lakini kala. Eh. Anaendelea kusema ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Mm. Na nenda shawa kukaribia makaka, akina mama unaweza mkajua. Yaani makaya moto ukiona unapika una unayakwepa kiasi gani? Na nikamoto kadogo Kaka tu mwenye kakigugusa, unapata anani. Ngozi na umuka na inajaa na maja. Maumifu. Unasema ni moto kamili, unakula mpaka ndani na ni wamireli. Kwa soo mungu anameweka hiyo kwa sababu, makosa ya manadamu, unge mfunga haichoshi, unge mponda kichwa haitoshi kwa soo wanadamu ni wakosefu utangia utotoni, biblia nasema. Paka uzeheni. E. msalimu wa, wa, wa 45 nasema hivi na mguu wako ukikukosesha ukate gafadhari kuingia katika uzima ukiwa kiwete hukoakuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu mwe ya moto unajua maana nyingine ya hili neno ambamo humo funza hafi wala moto hauzimiki kwa hiyo mimi mtu yote asiyeandikwa katika kitabu cha manakondo asiemkiri bwana Yesu Kristo akiwa bado hai Ata tudo katika ficar humano. E isso Na mimi, rubiri ele me usa sem a tena. Ele me usa biti já ten. Meu sema. É? Eu By the way, siku ya rubiri mal, ouvir que ele ofita. Tanto o Lakini que nem muda o aquele que fica há tu kwa sababu watu é tudo por sabá boa tu há a waria semi. Se a minha é Cristo. Ei, Jesus fala, Jesus não é mais fala, Jesus é rapena, Jesus é rapena, Jesus não é mais mandio. Lá que nem mês sema quando a a mim é atar tudo para ter na caminho yake mar Rosaria ni mmoja muda aquele mojo Dani anasema hizo wabari kwa ima kwenye Daniel ili kuminambiri e, Tfende pari kwenye Dani ili kuminambiri e, Mda meenda kidogo lakini usifungue pari ya minu tafungua Kama naweza kufika fika fungua Daniel minu kuminambiri mwoja anasema Wakati uo mikaeri atasimama Jemedari mkuhu Asimamae upande wawana wawatu wako Apu ni wakati Ewa angalia nyakati ni nyakati gali Sikiliza wa manena anasema nasema, Nakutakua na wakati wa wataabu kisia tokupona kwa taabu na kwa ya dhiki kubwa. Wewe waambia hizi hukumu za Mungu baada ya kupita kwa dhiki kubwa. Taabu. Kutakuwa na kati wakati wa taabu, haya mambo nyuma sana siyo mambo ya leo. E, mfano wake haukuwepo tangu ilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Habari ni wokovu. Anasemwa kila mmoja Atakai onekana ameandikwa katika kile kitabu. Katika kitabu kile. Mm Hamba -hmm. ameandikwa tangia moja. Sioma game. Haiko kwenye kitabu kimoja huko kwenye Biblia nzima. Msingi ndio mm -hmm. msingi mkubwa wa Biblia. Ni watu kuandika kwenye kitabu cha uzima wa milele na wasiofanya hivyo tupo katika jana ya mababu. Hoja ya pili unasema kwetu tunaangalia jina jina lako katika kitabu cha cha Kristo cha Manakondo eh na m, nimeunganisha hoja mbili kwa pamoja tulikuwa kwenye Danieli twende kwenye Danieli 7, 13, kwenye Danieli 12 rudi kushoto zaidi utakuta Danieli 7 Danieli 7 kitabu tutaanza kubili sio muda mrefu wiki ijayo nimesema eh Danieli 7:13 14 anasema hivi Ndani, saba, kumina, tatu, kumina, ane, bivyo nasema hivi. Nikaona katika njozi ya usiku, natazama tazama, mmoja alie mfano wa manadamu, ana nyingi hiyo ni tasi, like ya kristo. Jina, jina, jina ya kristo ni mana wa adamu, manadamu. Mmoja eh. alie mfano wa manadamu. <coughs> Akaja, <coughs> pamoja na mawingu, hiyo ni nini? Unaposikia mana adamu nakuja katika mawingu nini? Dohunya kuwa, siliyo? lazima uje kwa mawingu tu. kutafuta Kristo huko ndani utampata. Eh, nasema akaja pamoja na mawingu. Unaona kama ni nyakati hizo, sauji ya pili. Ya mbinguni, ya mbinguni akamkaribia huyo mzee wa siku, hiyo ni taswira ya baba mbinguni baba, mzee wa siku ni kama asiye na mazo na mwisho wa milele. Mm. E, wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na uwamtumii. na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote Na taifa zote, kabila zote, taifa zote, anapewa mamlaka nani? Ni huyu mtu mfano wa mwana wa Adamu kwenye mamlaka. Eh, Yesu anasema nani mtaona mwana wa Adamu anakuja katika utukufu na nguvu zote na mamlaka. Ni maana sababu kwa Mathayo 24. Daniel anaisema na ana sema watu wa kabila zote, taifa zote, na lugha zote wamtumikie mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haita pita kamwe na ufalme wake ni ufalme usiyoweza kuangamizwa. Tuna haki ya kufanya amali na Kristo kwa sababu so tunaona ndio mwenye mamlaka yote. Eh? Ndio mwenye mamlaka yote. Tem. Some Yohana. mlango seme kada kwenye hana okay twenty kwenye matayo twenty kwenye matayo afterno kwenye hana tukotuna ma kumaliza leo si jana marikomengi ni jua ambayo watu tu na yogo pogo parakini mwech America ato ato nusu ni e? mistari sio mingi sana leo matayo shina na na kumi hivi matayo skrises Matuwa 28, 19 nasema hivyo. Basi enendeni uli. Tuanzia msitari wa 28 nasema hivyo. Yesu, <coughs> yesu akajibu kwa, akaja kwao, akasema. Now, akawaambia. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hivi kwa, kwa hika uli, unaweza ukamukwepa Yesu. Ana sema ni namamlaka yote, mdinguni na duniani. Sasa, kuyo mtu anayijariku kuitafta mingu, akiwa amemweka yesu pembeni, anafika aji. Duniani, ndoi upo, anamamlaka. Minguni unako tafta kuenda, kupenya penya, na, ku, na kumukacha kacha, na kufanya nini, ana anamamlaka. Na nakasema, eneneni nunguni kwetu wafanya, watu wote watekua wanafutuwa. Kwa mba, mimi kwa sababu namamlaka hapa duniani na minguni, ni vizuri mwende muka waandaye watu kuwa na mani na mimi kwa subo wa wana pakwenda mjia hapo mwene wambeki tukingine yeti mingine ni vigumu sana watu wanataka imani ziungane ziseme haa tuna mungu moja Tuna imani moja si wote tunatokea sehemu moja sawa mungu wetu ni moja lakini mungu wane aminiwa na wabudiwa <coughs> siyo moja kwa sababu huwezi kaniyambea kwa mtu na mkataje yeso hafa nasema mna shirikiana kwa haripi mta shirikiana wapi mtu atachukwaje kwenye mbingu za mungu aingiza vitu vingine aingiza siji kuna Iki kuna amalia, sii utogei utambavu hafimo, hata mungu huyo anayimongere. kweli hili kabiso? sababu kata mungu wajikuta ni wikumu sana kushirikiana kwa imali. Yonokuwa hazini, sayo, njie hao siyo moja. Njie hao siyo moja. Kwa hiyo mamlaka yote ya na Yesu Cristo, na unakamusemo zamali siji bado kapo, tukotunakamusemo kana sema hivi, Mwenye nguvu mpishe. Yani wanake, ukiona gari nakuja na spidi, usiaanza kusema, ahote wa Tanzania, barabara, tumejenga hote, ipishe, itakugonga. Kwa sababu, Yesu Kristo ananguvu na mamlaka, mpishima yake, lasi wata kumaliza. Bivu na mimi ni jiwe, ambalo, mtu atakai liangukia, ukapishana, pishana, kiswaini na ilo jiwe, mtu aliangukia, uvunjike, li, vunjike, vunjike vipande. Na ukikosea, lika kuangukia, li, li nakusaga, tiki, tiki. Fadhati so mata tukbarika kwa msemana mama mlaka yote, eh? Hey. Mwenyeku vumpeche, pe, ana mama yote, amesema, nimepewo mama mlaka yote, Unajua, juu alim, pamoja kwa mara kwa kwenye hukumu, alimtetemesha sana pilato, eh? Hey. Bara wamia pilato saa okay. kuhesi, sawa? Singe kuwa na mama kama singe paka toka juu, lakini aria ni tia mikonemako anazame kuba anahukumu kubakuli ya kwa yaku. Ana zambi kubwa kuliko wakwa. Pilato alianza kutetemeka pali. Haka anza kurukaruka. Hei, tumfungue na nini na nini. Haka sema pala. Mshamu, mshamu, mshamu, marizia. Haka sema niretee maja kanawa, nina mkauwe. Misaka kata kusikezo wabari. Lakini nikuwa mshamu shiriki ili zambi. Nikuwe kabisa? Tuenda kwenye Yohana. Mwengomi, unapo kuja kwenye ibada. Kujia umedianda, umesuguwa ume, ume masikia. Hako, tuasikia mama mwengomi. So, hibibria ni kubwa. Mwengomi, hata tungekua tunakutana kila alamisi. Kwa tunakutana kila pili, Hii bibibria ni vigunu kuimalisa. Kwa hili kama? Hapo tulipo tumesha ubivi tabo siji dadi yake. Siyo vingi sana. tangu unaona tunahangaika, unahangaika tunaenda mbele lakini ni sehemu ndogo sana ya biblia kwenye agano la kale so inga vitabu vingapi vine nne nadhani to mwanzo <coughs> kutoka samweli wa kwanza isaaya na tungekua ni vitabu 6 7 hiyo kwa sababu sasa tumehudhili mara ya pili eh kwa hiyo tuna jukumu la kusikia maneno ya Mungu mara nyingi ah nimeelewa Yohana, Stoke, mkukalibia <mulikana> kumalizo, toka mzika, Yohana, Ulewanne, Yohana 5, Tsun, Yohana 5, mingine, mwenye kuna mistari mingine, ukiusikia peke yake kuna tosha na ujumbe, uitaji ufafanuzi. Yohana tano ee, eh, ishirina moja, baka ishirina tatu, ni mistari, ufafanuzi, ni kuenda tuka ufanyia kazi kamo. Hana semu, Johana tano shina nina nasubiri. Kireza. Twanzi shina twanzi 20. Twanzi 21 anasema hivi. Mm. Anasema mwana kama baba anapofufua wafu na kuhuisha, wao ndio uzima wa milele wao. Vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao. Nenda napenda kuwa kwenye orodha ambayo mwana anataka kuwafufua. Na mimi na wewe. Eh, anasema, mwana akitaka kukufufua na kufufua, na kuna ma vigeza hamevweka. Mstari wa shina mbini, nukona kutoka anasema ki, tena baba, hamuhukumu <coughs> mtu yeyote. Bali, hamempa mwana hukumu yote. Kwa hiyo, hili habali yote, nina anatatopaje hana mu, nina anatrengia minguni na nini, imevweka mkono ni mwa, mwa kristo. Nana mesikia u mstari, nyurudie, Tena baba hamuhukumu mtu ya yote, bari amempa mwana hukumu yote, ili watu wote, bila kubakiza, wamuheshimu mwana kama vile wanavua muheshimu baba. Asie muheshimu mwana, hamuheshimu baba alie mpere. Eh, Wazwa kama, eh, sisi, kama waya hunda, mpaka lewa wanasema Eh Sisi, tunasukulika na mungu baba, Jehovah, unu yesu hatu musukuliki. Tuna, tuna mjua baba, kupitia Yibraimu na nini? Nunga sema, usipo humueshimu, Kristo mweshimu. una baba mweshimu. Yohana, wayo hukumi yota mepewa nani? Kristo. Hukumuma mesema nini? Inepewa mamlaka yota. Yohana kuminambiri, alobaini na nani? Anasema hivi. Yohana kuminambiri, alobaini na nani? Anasema hivi. Yeye, hui ni Yesa nasemu, anikata ae mimi, asie kubali maneno yangu, anaye amuhukumue. Neno hili nilidori ndilo takaro muhukumu siku ya mwisho. Mwamoja kwamba Yesu, anaonekana ana hey, yes, hey. hukumu yote. Yesa, bivyo nasema, tumawano kwa nyohana tano, mpaka shina Hukumu yote yiko mikoroni mwa Yesu, lakini Yesa nasema apana, kimisingi mimi siyo nae hukumu, ni neno. Imi, mta kienda, akasomewa vifungu na hakimu hakimu anayeetewa mashtaka ana kwenye vifungu vya sheria usifanya ikifaanya hivi vifanya hivi ikionekana ikithibitika kwamba ikikosamta aifanya anahusomea na adhabu yaki iko pale unazo kasema kwamba aliyemuukuumu ni ni hakimu au ni vifungu vya sheria kwa kwabu so, Pare, tukifika seme, tukapata teknolojia. Unawezo kayambia kompyuta tu, ikatamuka vile vitu, hile muta kafungika vizu. Hakimu amekua tu kama, kama kiti tu ambapo hile shuguli inafanyika, lakini huku Na yesa nasema, pamela mama jina ineto kama mimi domenye kukundu. Yumi nasema mimi kwa za inekuja kwa kama ulimehu. Unajua kitu kinatio tuwakua ni nini? Ni damu ya yesu kristo. Kitu kinatio tuwakumu ni nini? Ni neno la muka. eh ndio Kristo huku ni mu, ni mu, ni mu, ni mwokozi wa ulimwengu huku ni muhukumu wa ulimwengu lakini kimsingi sio yeye anayehukumu ni maneno yaliyoandikwa ya kwenye vitabu vyake ndio sababu mnaona tunasisitiza sana habari za neno lao sio ndio lenye kumaliza kila kitu wewe unakumbuka zipo basi tunasoma ufunuo wango wa 20 wiki mbili zilizopita anasema vitabu vikafunguliwa Na kitabu cha jauzima nacho kikafunguliwa, eh, waka hukumiwa wote, sawasawa sawa na, na mamba ya liwa katika vile vitabu. Weo, kiti kwa ina hukumi ni vitabu, ni maazo kutoka, ni ni mpaka ufunuo, ndo ikua nipo hukumi na kutokea. Kristo wata kitaka rakape bengi, chukuli naendele. Ata kimambia maraika. Waza urikonaona, saemu nyingi, mapigo mingi ya likuwa hafaji Kristo, anamutuna maraika. Wene enda kapige hukuni, ena kapige hukubasa. Saemu ya liku. Kwa hiyo tunaona Kristo ndio mwenye kumiriki, mwenye kuamua, Ndiyo, yani mambo yote haya yako mikononi mwake. Huwezi yeyote taka kumkimbia au katao kujaribu kuingiza vitu vingine na nabii wake amepotoka. Nimepewa mamlaka yote minguni na duniani. Eh. <coughs> eh. Eni tusome habari za majina kufuto katika katika kitabu chahuruma ya mungu. Kuna majina ya tafuto. Kama tunikoona, majina yote ya nazia wapi? Ya nazia, mta nazariwa miandiko, kusawa mungu ni mwenyele hema. Haweza ka, mta haweza kazariwa mihukumi wataye. Atakua mungu some. Ana, anza muna sema, kina mta nazariwa katika kitabu cha Lakini, Kuna wakati yare ma, majina ya nafutu. Semi mbapo, ya kubwa kabisa mbapo jina ya nafutu. Wani mtu anapo kufa. Bila kumamini Yesu Kristo. Jina laki linaondole. Anaingia kwenye kitabu cha wakubwa. Kama kipwa. Kwa hakisemi saadu. Lakini eh, naamini kipwa. Kama kuna chauzima kuna chaukuma. Linafutwa. Eh, uh, uh, uh, uh, mimi kama sija. Sija elewa elewa jina. Msoe sikiriza. Eh, kama kuna ujumba wakondoka nao leo. So. Chondoke na ufunuo tano, tatu tano. Mtu pamoja ufunuo tatu tano. Tuondoke na ujumbe. angalau, kwa leo. Kama huna uwezo kutunza mambo mengi chwa ni tunza hiliya. Funuo tatu tano na sema ufunuo Funuo tatu tano na sema. Yeye ashindaye. Kushinda ni kuokolewa. Dio jine chinki. Tunashinda kwa dama ya manakondola. So, yeye ashindaye. Atavikuwa. Hivyo mavazi meupe wala sitafuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo ndo jina lilikuwa limeandikwa. Akaokoka jina lake likabaki. Sasa ndo kushinda. Akamwamini Yesu. Sitarifuta kamwe. Anasema nami nitalikiri jina lake. Kwa hiyo kuna wakati wa au kulikiri. Tukimukiri Yesu Kristo na yara tukiri kwamba ili jina lisalie li, li, mirele kwenye ingi kitabu. Tukimukana, munga nesha katupa na fasi ya pili na ya tatu na ya ane, lakini tukifa bila kumukiri Kristo, wakati yo sasa analifuta. Na tumeona kwamba mtu asipu, asipu nikana kitabu, hana hana rakete, ameondohu, amepotea. Anasema... wala sitarifuta kama jina nake katika kitabu cha uzima nami nitarikiri jina nake mbele za baba yangu na mbele za malaika zake ya liye sikima neno maneno neno nama ambia makalizu kufunuo ishina mbili kumina tisa tunoona leo mtu yote wame kuna watu ambao majina yawa yanoondolewa kwenye kitabu cha uzima wakio bado hai Hawana uwezo wa wakukoka tena. Nani wengi. kundi Kundila kwanza tumereona leo kwenye ufunuo. Sikupata muda wakufafano. Ufunuo 2 na 2 na 2 na 9. Anasema mtu watatakae ondoa. Sehemu ya mandiko kwenye kitabu kicha unabi. Gina lake nitaondoa mahali pake katika kitabu cha uzima. Yani hariko kuwa meandikwa. Anaondolewa. Wengi, watu wengi wakua madini zao. Wanao ibadisha Biblia wakaondoa vifungu wakaringiza vya kwao. E, kuna dini kuna dini nyingi sasa hizi nasoma Biblia hata hii Biblia ya Israeli nimekuwa na wasaishi Kila, mara nyingi nasahisha na kumwambia na hiki kwa hivi yake kimeongeza hiki kimetolewa Niwe nasema hao watu waliofanya hivi wakuu wa dini wanaotaka kupotosha wanadamu wakuu kwa sababu mtu afanye hivi asipokuwa kiongozi wa dini Eh hata hata angekuwa ni ni kiongozi mkubwa kiasi gani serikali hasa kafanya kwa sababu haya hayamuhusu ni wakati kwenye vitabu vya mabiblia haya wanaondoa Anak mungu mungkin anamondoa katika mondok ketika kita buchaket cama nak kondo. Anak anak itu tak jinak je. Eh matayo kumi terasinam biri matayo kumi terasinam biri. Pipenya siapa? Skripsi zaman ni. Tu funge funge funge paman jah. kama usikivu umepungua. punggua. Naucza menza kucza. Na wau na Matayo kumi, 10:32 anasema hivi Matayo kumi, 10:32 anasema hivi Choka ma neno ni ya muhimu sana Sura 30 32 Matayo 10 anasema hivi basi kila mtu atakaye nikiri mbele za watu lazima uambereza watu ni doga kidogo lakini hapa, hapa hapa msingi ni kukiri kila mtu atakaye mukiri Kristo anasema nami nitamkini mbele ya baba yangu Wami, alie minguni. Bali mtu yota takai nikana bele za watu nami nita mkana bele za baba yangu alie Kule kukiri inda kukiri. Ndiyo sato sema okofu na inda na kukiri. Tukimkiri Kristo layana tukiri. Tukimkana ndo kule kukiri. Kuk. Ni kumambia baba na sema uyu mtu alikuwa kwenye kitabu anaondoka. Na sema kwa baba ajui ya pana. Lakini tu kazi yota amempa mwanya. Kristo kapeo mamlaka yoto. eh kama kamba siyailewa kito kwa kinaungerewa. Nekotuwa kwenyeisha ni kwamba. Ni katika kumkiri kristo. Ni katika kumamini kristo. Nipo tunathibitika katika kile kitabu. Tukicheza. Tuki Tukifanya nini moja wapo. Tukiondoka dunia liba kumkiri. Bivyo na kuna kulifuta ni regina na kuliondowa. Ndivyo kitabu ya muki na ufanya kazi. Bivyo na sema. Katika matayo. Ms. Choke. Malize pamoja. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Matayo Shina tatu kuminatana asema hivyo Sikirizane maneno flani Ya kufunga funga Matayo shina tatu kuminatana asema Ole wenu waadishi na mafarisayo wanafiki Kwa kuwa mnazunguka katika Katika bahari na nchikavu Iri kumfanya mtu moja kuwa au watu ni watu wadini wa umini wanahubiri. E. Na akisha kufanyika Mnafanya kuwa mana wajihana Marambiri zaidi kuliko nini wenyewe Mwena kambie kuna hatari ya watu wa dini za dunia hii kupeleka watu katika jehanamu zaidi sana badala kuliko walivyokuwa kabla ya kwenda kwenye hiyo dini na dini ya kwanza ni wayahudi na watu wanaofanana nao walikuwa na mavazi marefu eh walikuwa wanatembea na, na hizo zinaitwa tasbihi walikuwa wanaziita wanaziita hirizi za kusalia na kuhesabia unaweza tembea barabarani kwa mtu anatembea na hirizi ya kuhesabu sio soda anasema wanafanya wana wao wana wajehanamu mara wao waambi kitu ambacho hawafundishi ni kumkiri bwana Yesu Kristo atamfurisha vitu vingine hata hubiri injili hii ndio wa hubiri lakini naona kwamba haijarishi mtu kwa Mungu ana tafuta dini anafanya nini, lakini anakuwa maana wajihana. jehanamu Yesu alikuwa msali kwa maksudi akijua kwamba kuna watu watapotea katika njia hii kazi yetu ni kurudia haya hama na kuyathibitisha na na na kuya Eh, Kwaongezea nguva kwa ya tiria mkazo Kwaisha anasema Ni vizuli kwenye matayo tano Yishina eh, Matayo tano yishina tano Sema patana na mwishitake wako mapema eh, Tupatane na neno la mungu Tupatane na kristo anasema, patana, Kama mtu anikuwa na kupereka Kama ni patana nae kabla Mwedefika kwa hakimu Kwaisha anasema atakutupa kutupa kwa hakimu, hata kutupa kwa hakimu, hakimu, hata kutupa kwa asikali, kutupa gerezani. Ne, tasuri ni kwamba, tutafute wa ukovo, tukiwa bado, hatujafika kwenye hukumu. Siku ya kufa ni hukumu. Tupatane na kristo kabla ya kufika kwenye siku ya hukumu hapa, hapa kabla, kabla ya tujafika kwenye hakiti ya hukumu. Tupatane naye mapema mapemu, nito na Kwa kumkiri Yesu Kristo, kuhitaji kulipaela, kuhitaji nini nilu, kumamini Yesu Kristo na kuweka tuma katika ya Kwa bariki sana, pababia muna ajili kajiri ya neno hili, um, tunasema sante, tunomba baraka zako na uema wako, kwa nasi pia, asipia, tunomba ulinzi wako katika nyakati zokombele yetu, uh, wikiote hii, kula kwetu, kula kwetu, kutembea kwetu, kuingia na kutoka Mungu kwa na wewe, na mwenye kuugua katika titu kwa Mungu, na mwenye kutia mashaka ukamjaze matumaini. cristo está nos cuidando querido amigo papamana conta cativo